Amikor visszajött Németországból, még néhány évig strikkelt, de ötven után hízni kezdett, és már nem volt elég étvágygerjesztő. Tudta, hogy a strikkesnők nagyon nehezen tudják megtartani a gyereküket, mert ezt erkölcsi tiltja a törvény, és az az ötletet támad, hogy miért ne nyisson egy szülőtlen penziót a görbén született kiskrapekoknak. Mifelénk bömböldének nevezik az ilyet. Olyan szerencsője volt, hogy így nevet fel egy rendőrfelügyelőt, aki kurva gyerek volt, és védelmezte őt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 Azok a prostituáltak, akik rossz erkölcsűek, az apajog elvesztése miatt nem nevelhetik a gyereküket. Ezzel évekig sarokba szoríthatják és zsarolhatják őket. Mindent elvállalnak, csak a kölküket el Vannak skricik, akik kétsályen fiúk, mert manapság már senki se végzi rendesen a munkáját. Rendes nő maga, rózasszony. Felírok magának nyugtatót. Semmi újat nem tudtam meg.